Аудіокниги українською від студії Калідор Тарас Мельник Темні символи Завершення Втрачена група Лікар спершу відправив її на рентген, щоб впевнитися у відсутності тріщин та переломів. Потім попросив зачекати результату аналізу крові. Над ним уже працювали двоє експертів. Тільки з усіма матеріалами на руках він запросив поліцейську до кабінету. Розмову між ними чула лише медсестра. Це була примха Насті, котра боялася... Почути, що з нею сталося щось прикре. Побачене у кошмарі змушувало постійно думати про нові можливі зміни у тілі. Нічого у світі не відбувається без сліду та осаду. Рентген нас щиро здивував, усміхнувся Ілля Воронюк. Якщо ви на правду випали з вікна на четвертому поверсі Зачепилися за дроти, пошкодили покрівлю добудови. То що? То це справжнє диво. Ви обійшлися тільки подряпинами та синцями. На стегні широка гематома, однак, у порівнянні з тим, що могло статися, це не наслідки падіння з висоти, а швидше. Хм. Вчора пара приходила після того, як спробувала інтимну гру. Ото у дами були такі ж самі побої Мені не до жартів Серйозно дивилася на нього Настя Однак з аналізами крові Не все так добре От і почалася історія Про раптові зміни Встигла подумати Настя Що з ними не так? Вам підсипали Серйозну дозу якогось психотропного препарату Насті відлягло від серця, оскільки вона очікувала гіршого. Про той клятий напій з рук Гордіона, який змусив побачити у кошмарі чудовисько, вона вже не перший раз пожалкувала. «Це я вже й без аналізів здогадалася». «Глючило?» – запитав лікар. «Даруйте?» Воронюк дивився на неї цього разу і не думаючи жартувати Ми поки з'ясовуємо, що за препарат вам підсипали Однак він, ймовірно, із сильно діючих. Від таких можуть навіть наяву галюцинації стрибати І чудовиська з кошмарів привидяться наяву Поцікавилася обережно Настя У кожного різна реакція організму Погодився Воронюк. Ви під впливом препарату побачили чудовисько? Медсестра збоку все уважно занотовувала, тому Настя вирішила поки що не бути настільки відкритою, аби потім не читати історії про власне божевілля в місцевих газетах. У таких випадках варто враховувати людський фактор. Мені препарат відібрав пам'ять. Я спала і бачила дивні речі, котрі ледь позалишалися у вигляді осаду. Не можу відтворити всі події, які побачила. Ну, це абсолютно нормально, заспокоїв Воронюк. Дивно, що ви взагалі зараз ходите на власних ногах. Від таких препаратів довго відходять. Були у моїй практиці такі випадки, що... «Людина наковтається чогось і впадає в кому. Ніколи не потрібно нехтувати таким». «Мені підсипали у келих, коли я прокинулася після викрадення». «Поки що вам все одно варто поберегтися від перевантаження, бо ми не знаємо, як організм відреагує, я нормально себе почуваю», запевнила Нася. Готова пробігти марафон, якщо виникне потреба. Тому, прошу вас, не поспішайте робити висновки. Готова поклястися, що полковник запитував, чи можна мене після падіння допускати до роботи. Ммм, mm -hmm. вимагає негайно відзвітувати після розмови з вами. І ви відзвітуєте? Медсестра уважно вслухалася в деталі розмови. <головік> Я ж не телепень аби обдурити полковника поліції. «Тоді розкажете йому все», – погодилася Настя. «Все одно не повірить, що після падіння ніяких серйозних травм немає». «Ви не про падіння турбуйтеся», – перебив Воронюк. «Препарат у крові ще залишився у вигляді осаду. Реакція на нього може бути навіть наступні кілька годин. Занадто мало часу минуло... Після прийняття кров ще не очистилася. Тоді я питиму багато рідини. Настя піднялася з крісла. За кермо хоч не сідайте, несподівано дала пораду медсестра. Настя вийшла з кабінету і попрямувала в інший корпус розпитати про стан здоров'я напарників. За один день, наче проклята кимось лихим, Настя знову залишилася сама. Кожен, хто допомагав їй у розслідуванні, зійшов з дистанції з важкими травмами. Швидко провідати поранених колег не вдалося. Капітана тримали в реанімації. Його стан був стабільним, однак лікарі побоювалися ще переводити його у звичайну палату. Важкі травми. Оглянули кілька привезених з Вінниці фахівців, які довго дискутували, яким чином можна знову скласти потрощену кулею щелепу. Потрібно було підключати ще й пластичного хірурга, аби привів у норму обличчя. Батьки капітана привіталися з настою, але навіть не думали кричати чи звинувачувати її. Вони звиклися з професією сина – який не вперше потрапляв в реанімацію У 2018-му його підстрелили на порозі власного будинку Після того дружина і вирішила піти від затятого слідчого, аби убезпечити бодай себе Компанію батькам капітана склала заплакана дружина лейтенанта З нею поруч був старший син, який нещодавно пішов у школу Бідолашна не подумала, аби позбавити дитину Від моторошних деталей, коли дізналася про стан чоловіка Хірург з цілою групою лікарів Продовжував боротися за життя Дениса Настя залишилася з ними, плюнувши на роботу Дещо в житті важливе настільки, що його не проігноруєш Її підтримка допомогла рідним офіцерів зрозуміти Наскільки важливою є місія їх сина та батька. Настя втішала їх словами, розповідаючи про внесок напарників у важливу справу. Не оминула вона і історії про рятівника Ксьонза, який допоміг хлопцям дочекатися швидкої. І тільки після півночі Настя попросила патрульного відвести її додому, аби помитися... І привести себе у порядок Важкий день мусив закінчитися Бо сили більше не залишалося Стільки всього відбулося Що хотілося вимкнутися, бодай на мить І спробувати зібрати відчуття реальності по частинах Все втікало з-під контролю та руйнувалося Розпускаючи тріщини у матерії Запрошення на цвинтар Патрульний залишився внизу у машині Хоч Настя не покладала на нього особливої надії Світ, з яким їй довелося познайомитися, був повен чудовиськ, яких не зупиниш присутністю одного поліцейського вони можуть залізти у квартиру І стягнути з тебе ковдру А ти навіть не почуєш, коли це станеться Їсти не хотілося Та й не було що Холодильник був абсолютно порожній Оскільки власниця квартири не мала часу на покупки Та їй більше хотілося сходити у душ І змити з тіла сморід Інколи здавалося що отой запах мертвячини із кошмару лишився в реальності і душив її. Настя зайшла у душ вперше в житті, прийнявши його з пістолетом на поличці для мила і шампуню. Вона покладалася тільки на власну рішучість та здібності. Хто знав, що насправді сталося у будинку секти і скільки ще нечисті блукає білим світом. Один рисак з його псами, чого тільки вартий. Інтуїція не обдурила. Через десять хвилин, навіть під струменем води, вона почула скрип дверей. Можна було подумати, що це гойдаються двері між кімнатами через протяг. Однак після початку розслідування Настя у кожному шелесті бачила спробу чогось потойбічного підібратися ближче до неї. Вона залишила воду стікати й далі, аби нападник нічого не запідозрив, а сама обкуталася рушником і пішла з пістолетом до дверей. Потрібно було йти до кінця, не давши ворогу, часу освоїтись. І тому Настя зробила все швидко. «Руки вгору, тварюка!» сказала вона, помітивши у вітальній гостя. Чоловік стояв спиною до неї, але інтуїтивно відчув, що перебуває під прицілом. Він повільно підняв руки. «Нас прислав Володимир Олександрович», – повідомив невідомий причину візиту. «Просить вас терміново приїхати на цвинтар». «Куди?» Настя тримала однією рукою рушник, а іншою цілилася у ворога. «Сказав, що вам це більше потрібно». Він розвернувся і показав обличчя. Настя впізнала водія рисака, який відкликався на позивний драйвер «Дмитре, ви при своєму розумі? Запрошуєте в цвинтар?» «Що?» – голосно запитав він «Питаю! Ви при своєму розумі?» – повторила Настя Драйвер спробував підійти ближче, але Настя показала пістолетом, що не варто випробовувати її терпіння Стій на місці! Я стану ближче Або говоріть голосніше Погано чую вас Настя не зрозуміла сказаного ним Водій раптово оглух Чи це їй чергова дурниця Під впливом препарату наснилася Ти оглух? Контузило під час вибуху І тут відкрилася частина правди Настя без натяків зрозуміла, чому Рисак вирішив знову поговорити з нею. Незважаючи на той хаос, який вніс у думки сон про чудовисько, все знову стало на свої місця. Зрозуміло, як я з підвалу опинилася на дорозі. Зустріч таємна, тому нікому не говоріть. Ви не будете мене? «В жертву приносити!» – запитала Настя. «Що?» – знову відреагував Дмитро. Настя опустила пістолет і підійшла до нього ближче. «Вбивати мене не будете?» «Ні!» Не вистачало чергового чесного слова. Але у світі сильних доводиться діяти по ситуації. Та й не вірилося Насті, що після окультного підвалу на Віллі, який їй приснився, чи то вона його бачила насправді, може трапитися щось іще гірше. Як не ризикнеш, то спокійно й не спатимеш. «Даси мені одягнутися!» «Що?» – знову гаркнув Дмитро. «Вийди! Я одягнуся!» «Ти ж цього разу почув?» Він усміхнувся, і стрибнув на диван За 5 хвилин вони спустилися переходом на другий поверх Звідки вилізли з вікна на маленький балкон Внизу уже чекав колишній поліцейський із позивним Шерлок Який допоміг леді спуститися на стоянку Машину подали До цвинтаря лишалося їхати менше 20 хвилин. Протяг під ногами. Леон повернувся у монастир спустошеним. Наслідки справи були жахливими. Двоє важко поранених поліцейських і один загиблий. Йому було жаль навіть покійного Тараса, який Заблукав у тенетах містики і пішов на поводу у жахливої секти. Такий молодий хлопець віддав душу сатані. Хоча міг ще жити ціле життя. Не вірилося у таку жорстоку реальність. Черниці допомогли знайти чистий одяг, оскільки Леон повернувся у брудних від крові джинсах та сорочці. Він не пояснював їм, що врятував двох Важкопоранених Тому вони спершу навіть подумали Що напад був на нього Йому не повертався язик Назвати себе героєм Герої Попереджують страшні злочини Після ванни Леон змусив себе поїсти Час тягнувся неймовірно довго А думки Розтягували його ще більше Ольга принесла Свій запасний телефон аби Ксен зміг зателефонувати, куди потрібно. Однак, йому, на думку, нічого не спало. Відчувався якийсь важкий камінь на душі. Від черниць він дізнався, що молодший сержант із слідчої групи був у монастирі. Після його візиту приїздили Настя та ще двоє копів, однак так швидко забралися, що навіть привітати їх ніхто не встиг. Ольга не була впевнена, але таки поділилася враженням. Їй здалося, що поліцейські щось шукали у коробках з речами. Леон вирішив перевірити здогадку. Разом з Ольгою та Мариною він попрямував до коробок з речами пошукати того, що змусило поліцейських підозрювати його у причетності до секти. На рівному місці таку важку підозру – не вигадаєш. Тим більше, на кону стояли людські життя. Довго шукати не довелося. Одразу в очі кинулася коробка з написом «Леон», котру поліцейські навіть не заклеїли скотчем. Решта всі були заліплені, бо черниці – Переживали, аби щось з особистих речей Ксьондзан не загубилися. Це... це ваше оче? Ахнула Марина, побачивши титульні сторінки. Боже, збав, відповів Леон. Каюся, що читав багато засудженого нашою церквою. Але ж не настільки радикальні речі. Звідки це тут? запитав він у черниць. Коли ці речі з'явилися у моїй коробці. Клянуся Марію Отче, ми нікого сюди не допускали, тільки поліцейський сюди заходив, перебила Ольга. От той молодший тянявся коридором. Після того вони приїздили вже всі разом. Все стало на свої місця. Причини підозрювати Леона були не тільки у капітана з лейтенантом, але й у Насті. Якщо вони показали це їй, вона могла легко сприйняти все за правду. Навіть те, що сталося між ними, служило лише доказом проти нього. Саме тому вона й ігнорувала телефонні дзвінки, не підіймаючи слухавку. «Настя мусить про це знати!» Заявила Марина Вас обрехав хтось Той хтось Уже на суді перед Богом Заявив Лео Більше він нікому не зможе зашкодити З простреленою головою Такого не зробиш Хоча останні події Свідчать про інше Майнула думка Леон хотів зателефонувати Насті і повідомити правду, але не знайшов у собі сил. Він вирішив наступного дня особисто поїхати провідати поранених та побачитися з Настею. Їм потрібно було поговорити, аби повернути втрачену довіру. Просидівши весь вечір у тривожних роздумах про долю поранених та про покійного Тараса, Леон вирішив спокутувати свої гріхи та помолитися за прощення їхніх. Він знав, що нічого у загубленому сектою житті вже не може змінити, але все одно вирішив відправити месу на Одинці. З Богом також мала відбутися розмова, яка затяглася ще з моменту аварії. «Ви...» «Ви справді надумали служити?» – запитала Марина. «І хочу зробити це наодинці. Мені треба покаятися перед Богом». «Якщо буде потрібна якась допомога, просто покличте!» Леон не просив нічого. Він сам взяв відро з хімією і всупереч забороні поліції – Відчистив за вечір зі стін намальовані окультні знаки. Це далося дуже важко, однак вперті спроби виправити скоєне зло згодом виправдалися. За кілька хвилин до півночі Леон запалив у костюлі свічки, оскільки електрика не працювала. Він почав готуватися до служби. Повитирав з вівтаря пилюку, Засталив усе білою скатертиною, приніс зі своєї кімнати хрест і почав читати Біблію. У таке важко повірити, але слова змушували споруду оживати. Після стількох років простою костьол, наче вдихнув нову енергію. Леон читав Біблію раз за разом, зупиняючись аби перехреститися та поглянути на очищені стіни. Спочатку це було непомітно, однак згодом йому здалося, що поверхня під ногами не стійка і може провалитися. Зупинившись кілька разів між молитвами, Леон спробував постукати ногою, проте нічого дивного не відчув. Тричі він списав все на параною, котру виніс із палати – Вмираючої сестри Терези Дочитавши чергову сторінку Леон не витримав напруги Дошки знизу Здавалися відірваними Від підлоги Він опустився на коліна І присвітив собі ліхтарем А тоді Став перевіряти кожну дошку Окремо Всі міцно трималися Уздовж всього периметру Нестійкою Здавалася тільки та частина, котра виходила з-під вівтаря. Пробач, господи, і тут я не можу без гріха обійтися. Аби заспокоїти себе і даремно не нервувати під час меси, Леон відсунув вівтар. Побачене, Змусило його застигнути на місці із розкритим ротом. Дошки так дивно рухалися через те, що хтось не замкнув прохід у підземелля, який починався за вівтарем. Тому на цьому місці такі протяги, поглянув у порожнечу Леон. Він завжди карта в себе за подібні порівняння у святий обителі, однак нічого кращого на думку не спало. Йому згадався не сюжет із Біблії, а давно забута історія з грецьких міфів. У ній розповідалося про критського царя Міноса, якого прокляли олімпійські боги. Дружина народила йому дитину, але незвичайно. З головою бика Щоб не показувати підданим породженого ним же монстра Цар наказав побудувати для нього величезний лабіринт І сховав свого сина подалі від людей Історія Якова Тіло у чорному костюмі та білій сорочці лежало на дні домовини. Яків нагадував нареченого, яким не мав шансів стати при житті. Коли присутні з ним попрощалися, кришку прибили цвяхами, а тоді двоє охоронців опустили труну у яму. Настя стояла посередині між двома впливовими чоловіками, які могли стерти будь-кого з лиця землі одним клацанням пальців. На їхньому боці була вся сила грошей. Вони купували ними кращі здібності та кращих людей. Не могли тільки купити час та повернути рідних. Про це... Залишалося тільки мріяти. Інколи доля дає людині більше, але плата завжди еквівалентна. Рисак опустився і підняв грудку землі, аби кинути на домовину. Він ледь стримувався від прояву емоцій, тому уникав поглядів інших. Однак його друг не міг зупинити скупі чоловічі сльози. Михайло Кононенко заплакав над тілом онука, не звертаючи уваги на поліцейську. У нього ще залишалася рідна донька, але старий бандит не відчував до неї таких емоцій. Йому, мимоволі, пригадався той момент, коли руки тримали над урвищем немовля і не змогли піти на нелюдську жорстокість пустивши його на глибоке дно річки. Охоронці взяли у руки лопати та почали прикидати землю. Один з них тихенько читав молитву, як годиться у таких випадках. Настя продовжувала стояти, не наважуючись першою заговорити до впливових чоловіків. В таких випадках... Ніколи не варто проявляти ініціативу, як говорив створений з-під легкої руки Булгакова Сатана Самі запропонують і самі дадуть Однак жоден не починав відкладену розмову до того часу, поки не прикопали могилу Він був моїм онуком Зізнався Кононенко. Його звали Яковом на честь мого батька. Так вирішив Саша, сподіваючись отримати благословення. Розповісте про нього, запитала Настя. Чи збережете таємницю? Кононенко взяв з руки рисака серветку і витер нею з заплакані очі. Більше не потрібно нічого приховувати. Немає заради чого і кого ховатися. Рисак махнув охоронцям, щоб ставили хрест, і забиралися до машини. З ними були тільки перевірені боями люди, котрі штурмували маєток секти. Ця історія почалася тоді коли мій брат прочитав у архіві Кракова про інквізитора Єжи Любомирського. Він не цікавився нічим подібним, але тоді саме виконував платне замовлення, тому не мав вибору. Джерелом інформації став щоденник шляхтича Конрада Войцехівського, розповідав Кононенко. Щось у тому щоденнику так зачепило Йосифа, що він ледве спати лягав, поки не дочитував до кінця чергову розвідку І до слова сказати, він таки знайшов ідола, що описувався у щоденнику Через назву поселення, здогадалася Настя Так, це виявилося нескладним Для пошуку потрібних людей на рівні області він звернувся до мене, але я вирішив не допомагати. Занадто великі кошти стояли на ціннику комплексу досліджень. Тоді Йосиф схитрував і взяв у напарники мого сина Сашка, його дівчину Маргариту, їхніх друзів Сергія Задорожного, Володимира Задорожного, Ігоря Ройзнера – та сина мого ділового партнера Владислава Гордіона. Молоді хлопці так зацікавилися пошуками, що не могли витримати. Старий Гордіон вивалив на прохання сина круглу суму, а мій випросив у мене ще більшу. Ми закупили для них все, найкраще обладнання – Оплатили курси з навчання дайвінгу та багато іншого Ну що могло бути поганого В грі у Індіану Джонса Яким був мій брат для них Містичні захоплення Підказала Настя Ви не правію на міс Не погодився Кононенко Йосиф до відкриття був скептиком і вперто заперечував містицизм. Він шукав ідола, аби вбити образ Любомирського у літературі та виставити його божевільним хижаком, який винищив ціле поселення. Доводив чиєсь божевілля, але не розглядів свого. Години біля ідола звели його з розуму. Він не міг заперечити і з кожною хвилиною все більше увірував. Кожен день можна було застати мого брата з витріщеними очима та новою історією. Йосиф більше не шукав фактів, просто вигадував неіснуючі історії і довів себе до публічної слави. А в цьому випадку – Гіршого не можна уявити На люди подібні знання не можна нести, бо не всі обмежаться насмішками Рано чи пізно знайдуться противники поглядів Про вашого брата я знаю, що сталося з сином Настя підганяла розповідь, бажаючи відкрити таємну частину Прокляття ідола було справжнім. Спочатку воно вразило Йосифа. Тоді взялося за решту. Задорожні стали його наступними жертвами. Обоє легко з'їхали з глузду, продовжуючи копатися у тоннах заборонених книг. Сергія навіть родина не зупиняла. Жінку привів до секти, а на дітей – навіть уваги не звертав А Гордіон? Він відбився від них ще після розкопок І нам невідомо, коли знову приєднався Владислав боявся ідола з дня відкриття більше за інших До секти його штовхнуло горе Відкрила правду Настя Горе? Зацікавився Кононенко Після смерті доньки вони його переконали допомогти. «От і довіряй після цього партнерам», – поділився власною думкою Ресак. «Не тільки партнери винні», – не дав договорити Кононенко. «Я не краще за старого Гордіона дивився за сином, якби зацікавився товариством, яке він заснував». Той про прокляття якось довідався б. Ми сліпі були тоді, дурні та скупі. Хотіли вкрасти всі гроші на світі. Настя поглянула на присипану могилу, звідки вже не міг вибратися покійний Яків. Незважаючи на пережите, вона боялася вірити у містичне. Ви... Скільки всього пережили, але вірите у прокляття?» – запитала вона «І ви вірите?» – поглянув у очі Кононенко «Бачу, що дороги назад для вас немає, тому й запросив вас порозмовляти наодинці Іншим не довірю нічого, а ще я перед вашим родом у боргу, тому мушу допомогти вам Давайте все по черзі Прокляття спало у тілі мого сина ніби відолі З його тіла воно вбивало інших Притягуючи до себе спраглих до незвіданого Так тривало 16 років Поки темна енергія не знайшла можливості матеріалізуватися Як про такі випадки писав мій брат Невдовзі перед смертю в камері Що ви маєте на увазі? Настя завмерла від цікавості Маргарита завагітніла Мій син радів Відійшов від справ з сектою Готувався змінити своє життя Він пообіцяв мені більше не вкладати гроші У всю ту дурню з пошуками інших світів але в таких історіях завжди є одне «але», знала продовження Настя. Невістка почала бачити погані сни, спілкувалася з покійним Йосипом. Час від часу прокидалася з провалами у пам'яті. Саша злякався і попросив у мене допомоги. Заявив, що мусить змінити житло та сховатися. Задорожний переслідував їх? Задорожні дізналися про вагітність і дивні історії Маргарити. Сергій переконав частину секти, що народжена дитина – ключ до переходу брами між світами, який вони так шукали. Я обладнав для них... «Цілу фортецю представив охоронців», – втрутився у розмову Рисак. Але божевільні виявилися небезпечнішими. Обох охоронців у машині за будинком згодом виявили на дні місцевої річки. Лікаря, який приймав пологи, врятувала тільки втеча. Вони спланували напад і проникли в дім через два дні після народження хлопчика. Батьків вбили, а дитя викрали Ми підключили всіх людей, але не змогли нічого виявити Минав час, більше тижня тривало розслідування, а вийти на вбивць не вдавалося Саша не говорив, від чого потрібно ховатися Тому одразу вийти на задорожних не вдалося Підозрюваних було більше трьох десятків Перевіряли всіх І тоді ви викрали матеріали Мазепи? Запитала Настя Впертий тюлень не ділився ними за гроші Тому ми знайшли спосіб дістати його на працювання Обійшлося дорого, але воно того вартувало Мій батько викрав матеріали і не тільки матеріали, деталізував Ресак. Твій батько зі мною був у заміському будинку задорожних, де брати спорудили вівтар і намагалися за допомогою дитини викликати щось до життя. Кололи малого голкою, палили розпеченим залізом, пробували дістати від нього потрібне через емоції. Господи! Ми з твоїм батьком бачили, у якому стані дитина. Тому прийняли на свою совість важкі гріхи. Сектанти лягли на дно річки разом з усіма слідами. Ми не могли вчинити інакше. А дитина?» Кононенко повернув серветку. «Коли мені показали хлопчика...» Я злякався не менше за них. Роги були справжніми, тому не виникало сумнівів, що дитя становить небезпеку для всіх. І що ви зробили? Поїхав з ним до річки, куди скинули спаленого ідола, і вийшов на кручу. Страх велів позбутися його, але я не зміг вбити онука, незважаючи на роги. При всіх своїх гріхах мені рай не світить, однак дитину вбити – це не для бандита. Ви сховали його? Знайшов Ксьонза у тому ж самому містечку, де виявили ідола. Я не міг вбити дитину, тому мусив її надійно сховати. Невідомо, скільки ще покидьків вірували у браму, та були готові полювати на нього, аби відкрити прохід між світами Я запропонував Ксьондзу величезні гроші Однак він відмовлявся від них Тільки при допомозі черниці Терези нам тієї ночі вдалося купити його душу Запропонували давати кожного місяця великі суми на благодійність Невелика плата за порятунок онука Аксьон з черницею не тільки сховали його, а й врятували у прямому значенні Ще якісь сектанти намагалися його викрасти Набагато гірше Дитина почала зникати посеред зачиненої кімнати, а тоді знову з'являтися вся в болоті Хлопчик постійно плакав і не міг виспатися. Їм ледве вдалося вилікувати його від недух, котрими обдарували сектанти. Проте прокляття не так просто було заспокоїти. Настя дивилася з переляком в очах. Щоб допомогти Якову вижити, Станіслав знайшов роботи інквізитора і довідався – Справжнє значення символів Вони з Терезою вирішили ризикнути Вступити у боротьбу з прокляттям Ризикнули і перемогли Тільки не кажіть, що символи на тілі хлопчика зробили у монастирі Без них він міг провалитися кудись волі і загинути Пояснив Кононенко Кругом тільки й живуть, здібностями, магією та надприродним А ви лишень уявіть маленького хлопчика, який до чотирьох років Скаржився, що може прокинутися у страшному місці з чудовиськами Ксьонц не за місяць і не за два розшифрував символи на тілі Якова Роками дитя мучилося від болю від кожного переходу Йому ставало Гірше Але ж Розпеченим металом Вирізати на тілі дитини Ціна життя Завжди висока Завершив розповідь Кононенко Настя відвернулася І мимовільно подивилася На інші надгробки Далі за стіною Світилися десятки вікон, будинків, люди, в яких прагнули дізнатися про існування див, навіть не підозрюючи, що відкрита таємниця може обернутися кошмаром. «Чому ви померли?» – запитала наостанок Настя. «Коли оголосите всім на конференції, що це була спеціальна операція, аби впіймати вбивць?» Ніколи, відповів правду Кононенко. Воскресіння не буде. Ми про це вже домовилися. Донька отримає 10% від всіх статків, цього вистачить на безбідне життя. Решту коштів відправлять через фонди на допомогу дітям. Отець Станіслав. Своїм прикладом показав мені, яку ціну можна взяти за душу. Ви все життя коїли злочини. зауважила з сарказмом Настя. Невже вірите, що маєте шанс врятувати душу? Не свою? Мою не врятуєш? Та й втомився я надто. Від життя Кононенко кивнув адвокату Аби волів подати машину Він більше не міг стояти на ногах Бо здоров'я після коронавірусу Справді було слабким Можна ще одне запитання? Зупинила старого Настя Що ще вас цікавить? Обернувся Кононенко Ви прийняли рішення інсценувати свою смерть тільки для того, аби добити залишки секти та помститися? Одна з причин, відповів Кононенко. Секта не вийшла би з темряви, якби знала, що я дихаю і чекаю на годи розправитися. Та й не знали ми, де убивця ховався. Спершу Майстерно позбувся Станіслава, тоді ліквідував Якова. Він діяв окремо від секти, оскільки її лідери ніколи не дали б дозвіл на розправу. Отця Станіслава убили? Здивувалася Настя. Ми вчора дістали документи його лікаря. Той дурень не розглядів, але мій аналітик Пояснив принцип дії вбивці. Якщо хочете, візьміть та почитайте. Буду рада. Скинь дівчинці на телефон і розкажи про хлоп'я застрелене. Кононенко за допомогою охоронця попрямував до машини, лишивши Настю Вічнавіч з адвокатом, який... Завжди випереджав її у всьому на декілька кроків. Вона відчувала неприємний холодок, але заради справи мусила терпіти. «Вранці стануть відомі останні факти у справі, які допоможуть скласти логічну лінію. Зателефонує полковник Маховський і повідомить вам справжнє ім'я застреленого сержанта. «Мені поки відомо не все». Тому не ризикнув відгадувати Та й при імені все одно лишається загадка Як хлопець підібрався до отця Станіслава Той не довіряв поліції Звідки ви знаєте, що я маю дізнатися вранці? Слідчий, якому Маховський довірив розібратися з спокійником Наш давній друг я переконав його повідомити полковнику тільки вранці А вам не набридло використовувати людей? Набридло, але дав слово виконувати накази Однак бос вирішив все припинити і велів більше вам не заважати Беріть аналізи, скидаю вам досьє на хлопця та його біографію до зміни прізвища і доводьте справу до кінця Вам навіть не цікаво, куди поділися сектанти? Запитала Настя Якщо вірити вам на слово, то ви й самі цього не знаєте Рисак натиснув на кнопку і відправив останні викуплені у поліції файли слідчій Вони з босом... Умивали руки, припинивши помсту, яка розтяглася на два десятки літ Настя сіла у машину до водія, попросивши повернути її назад у квартиру Однак заснути тієї ночі вона не змогла Навіть зі справжнім іменем Тараса не вдавалося довести його участь у вбивстві Якова чи отця Станіслава Не міг він Так довго вичікувати в тіні Аби завдати Підлі удари Тільки з намальованою На всю стіну схемою Де знайшла місце Кожна дієва особа Містичного трилера Настя Звела всі стрілки В одну точку Вони Вказували чітко, помилки не могло бути. Вбивця завжди був за спиною. Таємна в'язниця Страх не дозволяв спуститися у підземелля, але Леон його переборов. Підсвічуючи собі ліхтариком на телефоні, він спускався кам'яними східцями. Їх не ремонтували десятки років, тому можна було звалитися вперед і зламати шию при падінні. Темрява внизу не дозволяла побачити кінець шляху. Спускаючись, Ксьон спомітив важку кам'яну плиту, якою замикався прохід. Йому вдалося знайти таємну кімнату тільки тому, що хтось не засунув плиту на місце. Вона нагадувала водночас і броньовані двері, і кришку пастки. Якщо хтось замкне згори металевий засув, вибратися знизу без сторонньої допомоги неможливо. Приміщення переробили зі схованки на Він не міг себе примусити припинити оглядатися, аж доки не побачив попереду найдивніший у світі склеп. Посередині лежав кам'яний саркофаг з розбитою скульптурою, а навколо нього приміщення перетворили на житлову кімнату. На одній із стін... В очі кидалися полички з рядами книг. В кутку іншої стояла шафа, а неподалік від неї – звичайне ліжко з постільною білизною. Леон підійшов до шафи і відчинив її навстіж. Одразу стало зрозуміло, що у темниці жив хто інший, як саме убитий хлопець з рогами. Одяг був того ж розміру. Взуття на різні випадки життя А також головні убори Яків обжив склеп Дбав про нього стрепетом Але при цьому не звертав уваги На саркофаг посередині Щось у побаченому Лякало та захоплювало дух водночас Він виріс тут виходячи на двір тільки у рідкісних випадках. Біля ліжка стояв невеличкий столик з особистим посудом та дві книги. Однією з них була Біблія, підписана на титульній сторінці отцем Станіславом, його тюремником і водночас вихователем. Покійний ксьон Любив хлопця з рогами, як власну дитину. Це засвідчували теплі рядки, сповнені любові. Рідному сину від батька у Христі, Будь мудрим і терплячим на все воля Господа нашого, Його Сина Ісуса та Святого Духа. Прийде час... Жити. Нижче, під написом власник Біблії приклеїв фото. На ньому молодший на 10 років від свого посмертного фото Яків сидів на березі річки з отцем Станіславом і щиро усміхався. То був один з небагатьох моментів, коли вони з Терезою Наважилися витягнути хлопчика з підземелля і на свій ризик повели його на ріку, аби відчув себе живим і побачив небо над головою. На фото роги у нього були підпилені до основи черепа, але все одно їх міг помітити кожен, хто побачить хлопця без головного убору. Його... Фатум не пощадив найбільше Замкнений від світу Змушений постійно ховатися у рукотворній в'язниці Та з постійним очікуванням зустрічі зі злом Ось за який гріх вони продали душі Леон згадав сповідь Терези за кілька хвилин до смерті Та врували невинну дитину і все життя намагалися тримати її у підземеллі, аби не дісталася в руки сектантам. «Знайшов відступнику!» Голос пролунав з проходу, змусивши Леона зірватися від ліжка з Біблією кинутися до дверей. Він блискавкою рвонув на звук, але в цьому й полягала суть пастки. Відлуння тільки посилило давно витримані підозри Це тобі за Тараса Покитьку Пролунав вирок Два постріли у підземеллі спричинили такий звук Що можна було стати глухим на декілька днів Обидва влучили у груди, збивши з ніг Ксенза Він звалився на підлогу із рота пішла кров Він задихався Від підступного удару Отут ти їх нитимеш Вбивця зник за лічені секунди Засунувши за собою важку плиту Нова жертва таємної в'язниці Продовжувала задихатися Коли темрява поглинула останні пучки світла Телефон впав на підлогу і розбився, проте, і вцілівши, він не мав користі. При такій товщині покриття над головою. Неприємний сюрприз Настя зупинилася біля монастиря. Трохи посиділа, а тоді витягла з кишені телефон та перечитала повідомлення від Леона, що прийшло вранці. Він просив терміново зустрітися, аби обговорити якусь справу. З одного боку, це зрушило її настрій у бік позитиву, але все одно відчувалася у душі якась тривога. Після інформації адвоката виникали... «Побоювання за життя друга!» «Зроби, що повинна!» Підказала сама собі Настя Не встигла вона вийти з машини Як з брами виглянула Марина «Насте?» Черниця підбігла до автомобіля Та обняла знайому поліцейську «Марино!» «Отець розповідав нам про напад окультистів!» Зраділа Черниця я така рада, що Господь вберіг тебе від нещастя, скільки ми всього пережили Та все нормально, ледь не виривалася з обіймів Настя Сьогодні ми взяли одного з лідерів секти, тому можна буде відпочити та забути про безсоння Проходь, не соромся, ти для нас за цей час стала майже рідною Дякую, погодилася Настя вони минули ворота і попрямували стежиною до кімнати, де черниці зазвичай приймали гостей та проводили час за розмовами Скільки чаїв там було випито під час проведення розслідування? Одні вищі сили могли б порахувати А де отець зрештою? Настя сіла за столик біля вікна, здивувавшись відсутності сестер Галини та Ольги Зазвичай о такій порі вони всі разом після молитви займалися господарством Тільки ніде у приміщенні не було видно ні однієї, ні другої Дівчата пішли у магазин на закупки, відповіла Марина, розвіявши роздуми А отець досі спить Він так хвилювався, що всю ніч молився сам у костьолі Щоб з тобою та колегами нічого не сталося той хлопець божевільний наніс їм важкі травми. Ледь не вбив. Але отець тільки помолився за його душу. От такий у нас наставник та захисник. Цілу ніч молився? Тільки з світанком вийшов і від втоми впав на ліжко. Ми не ризикували будити, щоб віз до магазинів. Бідолашний натерпівся, стільки всього сталося. Він мені написав в досвід та повідомлення, що хоче поговорити Мабуть, після служби щось згадалося Господь завжди допомагає Марина підняла з плити чайник і підійшла до чашок за столом Тоді я теж будити не стану Заїду якось іншим разом Може, він щось у справі згадав? Обернулася від чашок Марина там уже нічого нового не додаси Махнула рукою Настя Убивці вже спіймані Вона підтягнула піджак І показала, що цього разу без пістолета Я вранці вже і зброю у сейф кинула Важко уявити Наскільки з нею незручно ходити Бог тебе підтримає Таку ношу не кожен чоловік би доніс до краю Дякую Настя піднялася за столу. «Я поїду». «А отець?» «Скажеш, що я приїздила. Передай йому, аби набрав телефоном». Марина стояла з розгубленим виразом обличчя і порожньою чашкою. «То хоч чаю випий, навіщо я...» «Ой, вибач, ти так гостинно прийняла, а я все на своїй хвилі». Насті стало ніякого перед черницею. Ну, якщо не хочеш, спробувала викрутитися Марина. Вона бачила, що поліцейська кудись поспішає, тому відставила чашки. А з іншого боку, куди мені поспішати? Справа сьогодні йде до іншого. Настя повернулася за стіл і приємно всміхнулася. Та може... Трішки поговоримо. Не все ж мені про вбивства слухати. Марина засвітилася приємною усмішкою на обличчі. За хвилину вона вже заварила дві чашки ароматного чаю. Запах фруктів тягнувся до столу і манив до себе поліцейську, що любила грітися теплими напоями, коли на дворі ніяк не вщухала буря. «Дякую». Настя взяла чашку і приклала до губ «Ми вчора печиво смачне готували», – відійшла Марина «Трішки грубе, але смачне, Ольга у цій справі набагато вправніша за мене» Вона повернулася з печивом і запропонувала Насті скуштувати «Ти не уявляєш, Марино, що останніми днями робилося» Страхіття, якщо вірити розповідям отця» Настя взялася розповідати, раз у раз підіймаючи чашку до губ Не гребувала вона і печивом, смакуючи після кожної репліки Марина увічливо слухала, постійно посміхаючись Так і пройшли 20 хвилин розмови От і справа, завершила Настя Жаль, що Леон не прокинувся Марина різко піднялася з-за столу. «Зараз погляну», – запропонувала вона. Кілька хвилин черниці не було. «Ще спить, бідолашний», – попередила Марина. «Будити?» «Ні», – відмовилася Настя, спробувавши встати за столу. Піднялася, а тоді раптово зловилася руками за стільницю і сіла назад. «Що сталося?» запитала Марина, помітивши дивну поведінку гості. «Та щось у голові все крутиться», заявила Настя, схопившись рукою за комір. Марино, щось мені недобре. Вона ледь не випала з-за столу». Помітивши стан поліцейської, черниця підійшла ближче до неї, аби допомогти. Обличчя її Осяяла переможна посмішка. За якусь мить Марина зовсім змінилася. Навіть очі дивилися інакше. Вона сіла навпроти і поклала свою руку на руку поліцейської. «Що зі мною?» Намагалася прийти до тями Настя. «Не хвилюйся!» – втішила Марина. «Ти тільки...» Відчула речовину А мене Чотири-шість хвилин То вона змусить тебе Захлинатися Дешева хвойдо Марино Спробувала вирвати руку Настя Проте черниця міцно тримала її Прийшла Коханця відвідати хе Ну ти й прямо Знайшла собі місце Я тебе Не розумію Настя сиділа міцно Притиснувшись спиною до крісла Аби не впасти Не розумієш Бо дурепа Атакувала й далі черниця Стільки натяків А тобі Хоч тим органом по чолі Товчі Нічого в довбешку не доходить Про що ти? Марина стисла Насті руку так, що пальці мало не посиніли. «Ти хотіла б відповіді на питання, то я тобі перед смертю розповім, що сталося у цьому костюлі!» Погляд, який довго маскувався під благочестя, виявив свій демонічний блиск. Марина дивилася просто в очі, але не каялася у скоєному. «Відпусти», – попросила Настя. «Мені боляче. Мені теж боляче було. Ми мали тата і маму. Жили щасливо хоч наш татусь і поводився не так, як інші дядьки. Хтось різав дерева, хтось стриг газони, а наш тато – домашніх тварин, аби відкрити двері до потойбіччя. Але ж це не привід його не любити». «Ми з Тарасом так любили їх з мамою!» «Любили!» Марина схопила виделку, замахнулася, але не стала забивати в руку. Настя встигла злякатися так сильно, що аж руку вирвала з захвату. «Марино!» «Ми любили, тата і маму! Дурнати Хвойдо!» «Тобі не зрозуміти, Хвойдо!» «І дядько приносив нам подаруночки!» Ну той чорт з інтересами Нас він дуже любив Ми мали щасливу родину Робили все разом Поки не принесли клятого хлопчика З рогами Він зруйнував нашу родину Знищив все Своєю появою Яків? Скот рогатий Не бог Не брама світів Худоба Поріддя нечисті його поява вбила нашу родину! Як ви?» Марина витягла з рукава ніж і притисла до губи. «Ми з братиком сховалися у кукурудзі і бачили, як люди у формі тягли тата з мамою на двір. Вони побили їх, поставили на коліна і перерізали... «Ми бачили, як наших батьків вбили через рогатого!» «А що секта? Що секта?» – нервувалася Марина. «Викинула нас на призволяще і забула про нас, аби різники не повернулися за їхніми душами!» «Навіщо не потріб батьки, якого навіть викрадену дитину не заховали?» «Марино!» Замовкни, Хвойдо, я розповідаю Вона тримала у руці гострий ніж, малюючи ним кола у повітрі Все життя ми вчилися виживати та вбивати, поки Господь не показав дорогу Випадкова газета, випадкова стаття Черниця бачила Ксенза, який сатаною читав газету я знайшла її і провідала, сумнівів не залишалося. Марина махнула рукою, збивши чашку. Чай полетів Насті в обличчя. Отак ми й знайшли джерело божевілля, і виявилося надто легко. Ми непомітно прибрали старого ксьонза відступника і посадили серце Терези. Братику навіть не довелося заходити на територію з пістолетом. Яків, вимовила Настя, слідкуючи за ножем. Теля дурне, яке не бачило світу. Я веліла йому одягатися і виходити. Бо отець Станіслав у лікарні помирає та хоче попрощатися. Ха -ха -ха. Вийшло, дивиться на мене тупими очима. Тільки роги там страшні й були Настя дивилася на неї Не вірячи, що раніше цього у Марині не помічала Він плакав, коли я встромила ножа йому в серце Не хотів помирати Навіщо? Навіщо? Ти питаєш мене навіщо, Хвойдо? А на що моїх батьків різали? «Він був винен!» – перейшла на нервах у крик Марина. «Секта винна! Бандити винні! Я не могла заспокоїтися, коли вбила рогатого! Надто легко! Хотілося, щоб усі вони заплатили за скоєне! Щоб різники прийшли за сектою! Секта прокляла різників! Тарас не підтримував, але потім також увійшов у смак!» Таке бляха почалося Ха -ха. Навіть ксьон заблудливого захотіли зарізати Алілуя тобі, господи Ти свого добилася Ледь змогла витиснути з себе слова Настя Що іще тобі треба? Що ще треба? Дурна ти собако Твій жеребець мого братика вбив От тепер відгрібайте нечисті потвори. Завтра область очікує ха -ха, нова стаття. Де Леон, стули пельку і послухай, перебила її Марина. Перша шпальта, заголовок, проклятий костьол! Отець зарізав двох черниць та поліцейську і зник тіло третьої. Досі шукають Кругом маса відбитків Ніж у відбитках Тіла роздерті поліцейські нутрощі вирвали Ото люди припинять Навіть фільми жахів дивитися Аби Аби про це прочитати Настя сперлася Руками об стілець, аби Не впасти До речі Посміхнулася Марина А тобі не пора Заснути Щось надто довго не діє Снодійне Бо я Не пила його, а вилила У вазон Пояснила Настя Обличчя Марини Втратило насмішку І очі вилізли з орбіт Я про все Ще в досвіта дізналася Повідомила Настя Ви з братом Схожі Ах ти ж, чортихо! зашипіла Марина. Вона сіпнулася з ножем, але за мить відчула ще чиюсь присутність. Руки вгору! прицілився з пістолета полковник Маховський. Голова відлетить. Марина не послухалася наказу, спробувавши віддати останні зусилля на вбивство підлої поліцейської. Вона рухалася швидко, але не надто для того, хто замолоду перемагав на боксерських турнірах. Маховський не стріляв. Він схопив рукою табуретку і кинув у злоумисницю. Від удару вона перевернулася через стіл та зупинилася у розбитому вікні, знепритомнівши на декілька секунд. Мить прощання Цивільне вбрання перетворило його на звичайного чоловіка Ніхто не бачив у ньому Ксьонза Однак Леон не відчував полегшення, коли знімав рясу Вона йому ніколи не тиснула Хоча багато знайомих могли так подумати Хоч поліція принесла офіційні вибачення у наклепі Леон не виправдовувався і сам вирішив зізнатися у читанні заборонених книг та грішних ідеях, якими керувався кілька років. Він визнав, що їх породило горе, що розривало його серце. Події у монастирі, коли Марина ледве не вбила дозами снодійного двох інших монахинь, стали... Останньою краплею у терпінні церкви. Костьол та монастир вирішили нарешті остаточно закрити. Ніхто вже й не згадував про врятованого Ксьондза, який вцілів тільки завдяки поліцейському бронежилету під рясою. Він десятки разів дякував Господу, що не зняв його на нічну месу. Настя стояла навпроти зі сльозами в очах. Вона не хотіла вірити, що бачить його востання, хоча добре розуміла, що мало шансів отримати від долі шанс на ще одну зустріч. Коли собаки кинулися дряпати у костьолі підлогу, Настя вперше за десятки років відкинула страх і поруч з величезним вівчарем Шукала прохід у схованку отця Станіслава. Не хотілося цього визнавати, але в глибині душі вона не жалкувала про той нічний випадок. «Леоне!» «На деякий час мені заборонили називатися Ксензом», – перебив він. «Це покарання за мої минулі вчинки, але воно не вічне». До того моменту, як знову дозволять піклуватися про храм Господній, зватимусь своїм мирським ім'ям. Відвик від нього, однак, неважко буде знову звикнути. Ян Вишневський спробувала посміхнутися Настя. Ніби нічого і не змінилося, але все одно враження, що звертаєшся до іншого. Ти... Якщо ти ходиш колами, бо не вмієш вибачатися, тоді не варто. Я мусила запитати тебе, а не лізти із запитами до твоїх наставників. Ти правильно вчинила. Він не дозволив перетворювати прощання на драматичну сцену. Марина діяла підступно. Навіть отець Станіслав їй вірив. То куди вже мені до нього? Вона не тільки підкинула докази у мою коробку, але й спустила гальмівну рідину. Кожен на твоєму місці перевірив би мене. «А чому ти вирішив поїхати у Африку?» – змінила тему Настя. «Це ж так далеко. Що ти там робитимеш?» Їй хотілося обняти його і не відпускати від себе. «Буду цивільним волонтером у Судані. Допомагатиму голодним. Церкві там більше потрібні вільні руки, ніж біля порожнього костюлу з гіркою долею». «Сподіваюся, ти знайдеш там себе». «Я напишу листа, коли освоюся. Старомодного, як діди писали». Сльози знову проступили на очах тому він зробив крок на зустріч і обійняв її на прощання. Настя міцно притислася, однак це не допомогло. Плакати вона так і не припинила. Так у житті трапляється, з'явиться хтось на кілька важливих епізодів, а тоді зникає, залишаючи після себе багато недомовленого. Якщо не відштовхуватимеш, я сама не відпущу. Леон відступив і підняв сумку з підлоги. Йому хотілося швидше піти на літак, аби не відчувати важкості прощання ще більше. Емоції брали над ним гору, загрожуючи повністю вийти з-під контролю. Цього він Більше не дозволяв собі навіть у стресових ситуаціях Нічим хорошим таке не закінчується Дякую, що ти надіслала фото з рідними поранених офіцерів Воно мене тільки підтримало у рішенні присвятити себе допомозі іншим Вони вдячні тобі, якби не твої дії Швидка могла не встигнути. Настя пройшла за ним кілька кроків до пропуску на посадку, а далі вже йти не мала права. Він приготував документи у нове життя. За день на нього чекав новий світ з новими пригодами, котрі могли повернути не лише сам у церкві, а й подарувати можливість Допомагати іншим Тут нам доведеться попрощатися Поглянула на нього Настя Вони заумерли одне навпроти одного Не наважуючись сказати й слова Минула хвилина напруженого мовчання Яка здавалася вічністю Ти знаєш, першим перервав мовчання Леон Я... Не вважаю, що ми тоді зробили помилку. Нехай мене Бог пробачить заклятву, але я це не вважаю гріхом. Настя не знала, як правильно відповісти, але й відповідати не довелося. Він закинув сумку на плече і попрямував до пункту пропуску. І вже за ним розвернувся помахати рукою на прощання. Більше вони ніколи не бачилися. Замість епілогу З часу останніх подій у монастирі Святого Людовика минуло більше місяця. Зима добігала до краю, потопаючи у в'язких українських болотах. Тими болотами охорона вивела у приміщення суду Марину Задорожну, який суддя готувався вистукати довічне, але стільки жорстоких злочинів потребували окремого розгляду. До них додалися ще й скоєні до монастиря, а адвокати не погоджувалися з вердиктом, Вимагаючи психологічної експертизи та визнання підзахисної такою, що потребує примусового лікування, а не камери Настя на суди не ходила, концентруючись на роботі Вона встигла помиритися з батьком, якого за станом здоров'я виписали з лікарні, та знайшла собі нового друга Їй прислали з сусіднього містечка не напарника, а сміливу напарницю з хваткою бульдога вийшов вельми кіношний тандем, який взявся розслідувати вбивство торгівця наркотиками у нічному клубі на березі. Проблеми почалися ще з тих пір, коли вони оглядали місце злочину. У присутності журналістів Настю вирвало біля побаченого тіла. Довелося читати про себе кілька глузливих описів. Але вона від того не відчувала себе гірше. Та й нова напарниця підтримувала, завжди маючи з собою набір серветок. Вдруге, Настя дала слабину під час затримання. Вбивця вдарив її ногою в живіт, і біль став таким сильним, що вона не знайшла сили підвестися. Однак напарниця того поганця не просто зловила, а ще й накидала йому до схочу за обох. Після бійки напарниця порадила Насті сходити до лікаря і пройти повне обстеження. Удар міг призвести до травми, яку очі не могли помітити. Біль у животі такої сили просто так не виникає. Чи щось лусне, тоді доведеться відкачувати за допомогою трубок, яку майора Василя Головатого після грижі. Котра трісла під час затримання Він бідолашний тоді ледь дочекався швидкої Терапевт звичкою нічого не аналізував Поки не прогнав пацієнтку всіма колами пекла Приписавши кілька аналізів та УЗД Ви мені вибачте, але вам взагалі краще від бійок відмовитися Слова лікаря викликали усмішки у Насті та напарниці вона погодилася сходити на огляд тільки з компанією І тому розділила враження від слів лікаря на двох Батько мені теж так казав, посміхнулася Настя Можуть вбити Не грайтеся з таким, не оцінив чорного гумору лікар Все-таки від вас залежить не тільки ваше життя Задумайтеся про легшу роботу Або про відпустку, якщо це можливо від мене вічно залежить чиєсь життя, не погодилася Настя. Я ж не вчителька, я детектив поліції. Постійно доводиться мати справу з покидьками. Тоді варто задуматися, що для вас важливіше, дитина чи робота? Напарниця ледве втримала щелепу рукою, коли почула цей вердикт. Проте її реакція навіть приблизно не була такою, як у Анастасії Лавринович «Що?» – витріщилася вона на лікаря «Ви погляньте на цей знімок» – підійшов ближче лікар «Біль такий, бо ви мало не втратили дитину після того удару Якщо не знали, ну, тоді радий повідомити Термін сім тижнів У такого плоду вже навіть серце б'ється Настя змінилася на обличчі, відчувши напливи паніки, яких у неї не було давно Вона чекала почути щось буденне, але ж не про незаплановану дитину Соню, вийди, будь ласка, мені потрібно поговорити з лікарем Напарниця вийшла за двері, зрозумівши Настю як жінка жінку Ви впевнені лікарю? Та отже, знімок, самі погляньте Можна багато розгледіти, серце вже є На такому терміні вам ніхто не дозволить переривати вагітність За велика небезпека Але цього не може бути Чому не може бути? Не мені вам пояснювати, звідки діти беруться Сім тижнів тому у вас був з кимось незахищений секс Спогади... Лякали. За кілька останніх місяців Настя мала зв'язок тільки з одним чоловіком І то на пориві емоцій, коли вони обоє не задумувалися про наступний день Порушивши всі моральні та релігійні заборони Розплющивши очі вранці, обоє схопилися за голову І зробили вигляд, ніби нічого не сталося Можу вас тільки... Привітати, підступив ближче лікар. Настя взяла знімок у руки, які не припиняли тремтіти. Зараз, поки нічого особливого не побачиш, коли станете на облік, можете приходити. Проведемо повторний огляд. Стать, щоправда, можна дізнатися тільки на 20-му тижні, хоч у деяких випадках дізнаються трохи швидше, лікарю. Настя поклала знімок на коліна Він обернувся до неї, очікуючи на наступне запитання Що вас цікавить? А коли можна дізнатися, чи у дитини немає рогів? Дякую кожному, хто прослухав цю аудіокнигу. Окрема, щира вдячність автору, котрий довірив озвучити свій чудовий твір. Дуже хочу сподіватися, що зовсім скоро у нашій теці авторів прибуде нових творів і нових письменників. Окремо буду вельми вдячний за фінансову підтримку, реквізити картки Монобанк та патреон каналу у описі до даного відео. Приєднуйтесь! Давайте будемо українізувати цей світ разом! Почуємося в наступному творі! До зустрічі на Калідорі!